פרק ח' ויהי כאשר זקן שמואל ויישם את בניו שופטים לישראל ויהי שם בנו הבכור יואל ושם משנהו אביה שופטים בבאר שבע ולא הלכו בניו בדרכיו וייתו אחרי הבצע וייקחו שוחד וייתו משפט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 צונכם יעשור, ואתם תהיו לו לעבדים. וזעקתם ביום ההוא מלפני מלככם אשר בחרתם לכם, ולא יענה אדוני אתכם ביום ההוא. וימאנו העם לשמוע בקול שמואל, ויאמרו לא כי אם מלך יהיה עלינו.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 لارو